Bada Europan erri bat bere hizkuntza eta kultura desagertzeko arriskuan dituena. Erri honek ez du estaturik, estatu bat baino gehiakolen artean banatua da, estatu oiek beren mugekin erri honen lurraldea zatitzen dute. Erri honen hizkuntza desagertzeko zorian dago, hainbat amarka datan aski bortizki zapaldua izanagatek. Eskolan aurrei estatuko hizkuntza ofiziala erakoszen zieten, eta aitatsia matxian izkuntzak guti etxi lanon bat atzemateko ezitza jelabalioa, trufak eta olako. Gaur egon erri honek mehatxu bat gehiobadu gainetik. Abiatura ondiko trenbide baten proiektua, bi estaturen artean pentsatua eta bertakoek imposatu nahi zaiena, balizko ondorio ekonomiko positibuen aitzakiarekin. Abiatura ondiko trenbide proiektu hori baino lehen, estatuek ja usteatzen zituzten urralde hartako oianak eta meategiak legearen arabera lurrak estatuarenak izaiteaz baliatuz. Egihau Sami herria da eta aipaturiko arazo Finlandia eta Norvegiaetik pairatzen dituzte. Baina zenbat antzekotasun Euskal Herriarekin, estatuen artean zatitua, hizkuntza gutitua, legeak haien kontra baliatuak eta megaproyektuen arriskupean. Aspaldidanik bizirik jarraitzen dute eta borroka ainitz batera eramaten ari dira Sami herrikoak gubezala. Halere, ez tira ere guztiz gubezalakoak eta antzekotasunetaz aparte bi ezberdintasunak guzti nabaritu ditut. Bat lurraren jabetza da. Saamitarrek oso argi dute lurra ez dutela jabetzen, etorkizunari mailegatzen diotela baizik, eta garantzea nitzematen diote lurraren zaintzari, erdu diren belaunan diei ahalik eta baldintza uberenean usteko. Bizkaiko edagipuzkoak olor jabeak hori ainargi balima lute, elituzketen mendiak eukaliptoz estaliko. Pena iduritzen zaite euskal nortasunaren ardatz bat ez izaitea lurraldekiko harreman hori. Kapitalismoa sobera ongi barneratu dugu. Eta bikarren ezberdintasuna klima aldaketaz duten kontzientzia. Herri gisan haien kultura eta jardu haien aien bizirau pena mehatxatzen duena, estatuen lege eta emresa interesekin batera klima aldaketa ere dela. Honek zer zerpantzatzera ematen aldigu lurrarekin duten harreman estuaren bitartez mundu mailako arrazo hori ulertzen dute. Ez da berantekik gukere Euskal Herrian lurrarekin dugun harremana modu berean sakontzeko edo nolazbait berreskuratzeko. Mendeontako erronketan galdu baino hain zindariak izaiteko.